Faptele Apostolilor, capitolul 13 și versetul 21 Ei au cerut atunci un împărat și timp de aproape 40 de ani, Dumnezeu le-a dat pe Saul, fiul lui Chis, din seminția lui Beniamin. Numai firea păcatului, eul din noi, nu se mulțumește cu Dumnezeu, cu cuvântul lui și cu ce dă el. Această fire, eul, caută totdeauna altceva, însetează după ceea ce are lumea, de aceea lângă Dumnezeu și lângă cuvântul adevărului său mai adaugă ceva. Lângă Dumnezeu adaugă voia lui, a eului, iar lângă cuvânt adaugă tradiția și diferite datini. Israeliții lângă Dumnezeu au cerut un împărat dintre oameni. Ceea ce se adaugă lângă Dumnezeu sau lângă cuvântul său este numai spre nenorocirea omului. Să înțelegem bine adevărul acesta... Adevărata rugăciune este aceea care cere moartea eului și întărirea stăpânirii lui Dumnezeu în inima omului. De aceea, la urma oricărei rugăciuni pe care o îndreptăm spre Dumnezeu, să adăugăm, Doamne, nu ne asculta această rugăciune dacă ea nu întărește mai mult împărăția ta în viața noastră, dacă voia ta în toate privințele nu se împlinește. Poporul lui Israel de odinioară a cerut un împărat ca să fie în rând cu celelalte neamuri, îndepărtând astfel pe Dumnezeu de pe tronul vieții lor. Împărat înseamnă stăpânitor. Israeliții, deși îl aveau pe Dumnezeu ca stăpân, nu s-au mulțumit cu el și au cerut un stăpân dintre oameni. Au plătit scump această dorință, dar Dumnezeu totuși a vegheat asupra lor și nu i-a părăsit nicio clipă. Câteodată Dumnezeu ne împlinește și câte o rugăciune absurdă pentru ca să ne învețe să nu mai cerem pe viitor să se facă voia noastră. Când tu ceri sau umbli după alt stăpân decât Dumnezeu, îți vei culege roadele umblării tale. Saul, fiul lui Chis Întălmăcirea numele Chis înseamnă strâmb sau a plecat, mai înseamnă împleticit. Cum să cărmoiască drept un fiu al strâmbătății? Ceea ce se naște din om este strâmb, ceea ce se naște din Dumnezeu sau vine din el este drept. Saul nu s-a putut supune lui Dumnezeu, de aceea a umblat strâmb până la moarte. Să luăm aminte la lecția lui. Sfânt al ce mă Davai tu credințe să mă nălte către tine, ori bnoi, dăvai tu credințe să mă înalțe,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 Ceea ce trebuie să știm noi, credincioșii noului legământ, este faptul că Dumnezeu nu va înlătura pe nimeni de la viață și mântuire, adică pe cei născuți din nou, ci dacă face totuși câte o înlăturare, o face numai în legătură cu slujba. Cel care a fost dat pe mâna satanei fiind născut din nou, n-a fost înlăturat de la mântuire, ci numai de la slujba pe care o avea și de la harul de a face parte din mireasa lui Hristos. Chiar dacă Dumnezeu ne-a ascultat o rugăciune potrivnică voii lui, înlătură urmările ei îndată ce am ajuns la cunoașterea adevărului. Saul a fost înlăturat și în locul lui a venit David, om după inima lui Dumnezeu. Dumnezeu ne împlinește câte o dorință care nu e după voia lui, ca să vedem cu ochii noștri și să simțim pe pielea noastră răul cerut. După ce am făcut experiența, el înlătură răul și ridică în locul lui dragostea sa și le-a ridicat împărat pe David. Când ridică Dumnezeu pe cineva în slujba sa, oamenii nu-l mai pot dobori. Ceea ce au ridicat ei poate fi doborât și de ei și de Dumnezeu. Astfel, privind la unii din cei doborâți pe care i-au socotit puși de Dumnezeu, n-au fost puși de el. Încă un lucru, nu tot ce numește omul lucrarea lui Dumnezeu sau adunarea lui Dumnezeu este așa. Toate partidele din creștinism, cultele religioase recunoscute și nerecunoscute, fiecare se dă drept lucrare și adunare a lui Dumnezeu. Oare este Dumnezeu un Dumnezeu al despărțirilor și al luptelor religioase? Are El mai multe lucrări pe pământ sau mai multe trupuri ale lui Hristos? Despre care am mărturisit astfel, am găsit pe David, fiul lui Iese. Numele Iese... Forma greacă a ebraicului Isai, pe care l-a purtat tatălui David, întâlmăcirea înseamnă cel care trăiește, sau unul care este. Sau Dumnezeu există, sau omului Dumnezeu, care este prin Dumnezeu, sau facerea lui Dumnezeu, cel făcut, cel născut de Dumnezeu. Duhovnicește înțelegând lucrurile, Dumnezeu alege în lucrarea sa numai pe omul născut din nou, Om care vine din Dumnezeu și trăiește prin el, are felul lui Dumnezeu de a fi. Am găsit pe David, om după inima mea, care va împlini toate voile mele. David înseamnă cel iubit, dragoste sau vretnic de iubit. Tot ceea ce vine de la Dumnezeu este vretnic de iubit. Oamenii după inima lui Dumnezeu sunt numai cei iubiți, fiii dragostei, pentru că Dumnezeu este dragoste. Dumnezeu ridică dragostea ca să ne fie stăpân, împărat, și când ne stăpânește ea, toate sunt sub binecuvântarea dumnezeiască. Dragostea este după inima lui Dumnezeu și ea îi împlinește, poate împlini toate voile sale. Vrei să știi dacă ești după inima lui Dumnezeu? Cercetează-te cu sinceritate și vezi dacă îi împlinești toate voile lui. Cei puși de Dumnezeu într-o slujbă se cunosc prin faptul că îi împlinesc voia în toate. Câtă bucurie pe păstorașul de altădată dată ajuns împărat să știe că el este omul după inima lui Dumnezeu, că cine greșit cugetul lui, întărit de cuvântul prorocului Samuel, a trebuit să-i spună această veste. Câtă îmbărbătare și încredere va fi avut el din aceasta în greutățile și luptele vieții, dar oare numai unora le este îngăduit această bucurie? Fără îndoială că nu, fiindcă Dumnezeu este drept și iubește deopotrivă pe toți oamenii, dorind să arate tuturor dragostea și îndurarea Lui. Ca să avem parte însă de această mărturisire, să ne purtăm cum se purta împăratul David, adică să nu ne lăsăm ademeniți de păcat. Să ne împotrivim dar păcatului cu toată armătura pe care ne-a lăsat-o Dumnezeu, la îndemână în cuvântul Său, trăind astfel în ascultare de El, ca să împlinim toate voile Lui. Numai în felul acesta va fi cu putință să auzim din gura lui Dumnezeu cuvintele pline de mângâiere și de îmbărbătare, om după inima mea. Oamenii după inima lui Dumnezeu se cunosc prin faptul că împlinesc toată voia lui Dumnezeu. Voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Dar pe mine cum mă găsește Dumnezeu? A fi după inima lui Dumnezeu înseamnă a primi în întregime felul său de a fi. Saul n-a primit felul lui Dumnezeu de a fi, de aceea Dumnezeu l-a înlăturat. Da, Dumnezeu înlătură pe unii și ridică pe alții în lucrarea lui, după cum vor să primească sau nu felul lui de a fi. Iar din ce viața sufletului, Sa re, ki pulswint din tu Versetul 23 Din sămânța lui David, Dumnezeu după făgăduința sa a ridicat în Israel un mântuitor, care este Isus. În planul alcătuit în sine însuși din veșnicie, Dumnezeu a ales pe David, ca din sămânța lui să fie ridicat mântuitorul, atât pentru Israel cât și pentru lumea întreagă. Alegerea făcută de Dumnezeu este desăvârșită, nu putea fi altfel. Să ne încredem cu toată ființa în ce a făcut Dumnezeu și vom fi mântuiți și fericiți. Din sămânța dragostei se ridică totdeauna izbăvitori. Numai dragostea, David, poate împlini toate voile lui Dumnezeu și numai din ea se poate ridica mântuitorul. Lucrările dragostei duc la mântuire și fericire. Din darul dat de Dumnezeu, totdeauna se vede la urmă mai limpe de Iisus, chipul lui în noi. Unde nu se vede el, nu este darul venit din partea lui Dumnezeu. Hristos este și calea și sosirea la cel. Când am apucat pe această cale, suntem siguri că vom ajunge. Această ajungere nu va fi numai la moarte, ci ea este acum. Este nașterea din nou care aduce în cel ce o are chipul lui Hristos, felul lui, cum zice Sfântul Apostol Ioan, cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Hristos să ia chip în noi, zice și Sfântul Apostol Pavel. Oppenheimer, celebrul fizician, a fost întrebat de cineva. Care vi se pare evenimentul cel mai important care s-a întâmplat vreodată în lume? Împotriva tuturor așteptărilor acesta a răspuns, venirea lui Iisus Hristos întrece în importanță tot ceea ce ne-a putut învăța știința. Victor Hugo scrie, de la o lebă, dar nu pot cădea decât pene albe. De oriunde ar fi început vorbirea, Sfântul Apostol Pavel ajungea la Isus, pentru că el era plin de Isus. Chiar și când mustra pe cineva, el sfârșea tot cu Isus. Dacă zicem că suntem creștini, ce cuvinte și ce fapte cad din noi? A ridicat lui Israel un mântuitor, care este Isus. Israel în înseamnă cel ce luptă cu Dumnezeu sau cel ce luptă împreună cu Dumnezeu. Pentru mântuire trebuie două părți, Dumnezeu care dă și omul care primește. A primi mântuirea pe mântuitorul înseamnă o luptă înverșunată între firea pământească, pornirile păcătoase ale cărnii și ruperea de vechea cale. Dumnezeu vrea ca toți oamenii să vină la pocăință, de aceea îi cheamă, dar nu-i forțează. Numai cei care vor să lupte pot primi harul mântuirii. A ridicat lui Israel, luptătorului Deci, un mântuitor, un mântuitor care este Isus. Mulți au venit în lume și s-au dat drept mântuitori ai omenirii, dar numai unul este mântuitorul adevărat, Isus. El și-a dezbrăcat slava cerească, s-a întrupat ca om, a luat asupra sa nelegiuirea noastră a tuturor și a plătit prețul ei înaintea dreptății dumnezeiești și anume a murit pe cruce pentru noi, căci plata păcatului este moartea. Da, Isus este mântuitorul făgăduit de Dumnezeul lui Israel. El a venit la timpul rânduit, a plătit prețul răscumpărării noastre și acum se îndreaptă spre fiecare păcătos cu întrebarea Vrei să fii mântuit? Dacă răspunsul este da, atunci îi spune Crede în mine, în ceea ce am făcut eu pentru tine și ești mântuit. Domnul să te ajute să primești lucrarea lui. Не din luina väniei ne pri când Kurți duumi toateă me Tina, o mele fi. Versetul 24 Înainte de venirea lui, Ioan propovăduise botezul pocăinței la tot norodul lui Israel. Înainte de venirea Domnului într-un suflet, sufletul este sub stăpânirea formelor și simbolurilor. Botezul lui Ioan era doar o icoană a botezului în moartea Domnului ori Oricât de frumoasă este lumina lumii, când răsare soarele își pierde valoarea. Ioan botezătorul nu era calea mântuirii, ci pregătitorul ei. Botezul lui, de asemenea, nu era botezul cel real, cu fundarea în moartea Domnului și învierea la o viață nouă, dar era pregătitorul lui. Dacă icoana adevăratului botez venea din cer și nu putea fi ocolită de cei care doreau iertarea păcatelor, cu cât mai mult botezul Domnului Isus vine din cer și nu poate fi ocolit de cei care doresc mântuirea. Dacă la botezul lui Ioan nu erau primiți oameni inconștienți sau oameni care nu-și mărturiseau păcatele, nu erau primiți nici pruncii, cu cât mai mult la botezul real așezat de Mântuitorul Hristos se cere credință și primirea conștientă a tot ce ne învață El. La tot norodul lui Israel Lucrarea lui Ioan se mărginea la un singur popor, Israel. Lucrarea Domnului Isus cuprinde întreaga lume. Ioan vorbea despre viață. Domnul Isus este viața însăși. Sfânt de suflet Versetul 25 Și Ioan când era la sfârșitul însărcinării lui zicea Cine credeți că sunt eu? Nu sunt acela, ci iată că după mine vine unul căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg încălțămintea picioarelor. În planul lui Dumnezeu totul este rânduit de săvârșit și așezat în timp, așa ca într-o rolă de film. O imagine nu rămâne tot timpul, ci este urmată de alta și nu se întoarce niciodată înapoi. Ioan Botezătorul a fost adus de Dumnezeu ca să împlinească o anumită lucrare în planul său, iar după ce și-a împlinit chemarea, trebuia să plece. Așa este întotdeauna pe scara planului lui Dumnezeu. Niciodată nu se coboară, ci totdeauna se urcă, pentru că ea este scara luminii. Lumina își păstrează starea pentru că razele ei înaintează tot timpul. Raza nu merge înapoi. După Ion Botezătorul a venit Domnul Isus Hristos, dar după Domnul Isus Hristos nu mai vine nimeni, pentru că El este sfârșitul, Omega, sfârșitul planului lui Dumnezeu. El este veșnicia fericită, cum zice Cartea Sfântă. Evrei 1, de la 1 la 2 După ce a vorbit în vechime părinților noștri prin proroci, în multe rânduri și în multe chipuri, Dumnezeu la sfârșitul acestor zile... Ne-a vorbit prin Fiul, pe care l-a făcut moștenitor al tuturor lucrurilor și prin care a făcut și viacurile. În Hristos, deci, este sfârșitul timpului. În veșnicie nu se vor mai număra ani, nu va mai fi nevoie de orologiu sau de aparate pentru măsurat timpul. Și Ioan, când era la sfârșitul însărcinării lui, Ioan își cunoștea sigur însărcinarea primită de la Dumnezeu și știa sigur și sfârșitul ei, de aceea făcea totul ca să nu îi lipsească nimic. Oare noi, urma și Domnului Iisus, nu trebuie să ne cunoaștem precis însărcinarea și să o împlinim întocmai? Zicea, cine credeți că sunt eu? Să știi sigur cine ești este o datorie principală a ta, omule creștin, fratele meu. Dacă nu știi cine ești, nu-ți cunoști nici însărcinarea ta pe pământ. Una este legată de cealaltă. Pentru ce trăiești atunci? Nu numai să fie sigur cine este, ci să convingă și pe alții de acest lucru, este o cerință însemnată în viața urmașului lui Hristos. Cine credeți că sunt eu? Adevărații slujitori ai lui Dumnezeu se cunosc în primul rând după lepădarea de sine. Smerenia este podoaba lor de afară și din lăuntru. Se feresc ca de foc să umbrească pe Domnul Iisus cu ființa lor, de aceea atrag mereu atenția celor cu care vin în legătură să nu aibă păreri mai înalte despre ei. Duhul lui Hristos este Duhul Smereniei, Duhul lui Lucifer este Duhul Mândriei. Cei care au Duhul lui Hristos se cunosc îndată după smerenia lor. Nu sunt acela. Să ieși în întâmpinarea celor care te socotesc mai mult decât ești, spunându-le că nu ești așa, este o dovadă de smerenie adevărată și de slujitor adevărat al lui Dumnezeu. Necurmat trebuie să avem grijă de eul nostru ca să nu se coboare de pe cruce, căci face mari pagube în lucrarea lui Dumnezeu din noi și prin noi. Domnul Isus trebuie să fie înălțat în orice timp și în orice loc, iar datoria noastră este să ne dăm deoparte din calea Lui. Eul nostru vechi să piară din fața lui. Numai acela este slujitorul lui Dumnezeu care se dă pe sine la o parte ca să poată veni Domnul Isus. Despărțirile din creștinism își au în mare parte izvorul aici. A fost pus slujitorul înaintea celui care venea după el. Când se zice eu sunt al lui Pavel sau al lui Apollo sau al lui Chifa, nu se vede oare lucrul acesta? Să lăsăm la o parte omul, oricine ar fi el, ca să poată veni la noi Domnul Isus felul lui de a fi. După mine vine unul. După ce eu dat jos de pe scaunul de domnie al vieții mele este pus pe cruce, vine unul, adică unitatea cu Dumnezeu și unitatea cu toți copiii lui Dumnezeu. Este atâta dezbinare în lume și în lumea religioasă pentru că lipsește unul, adică Hristos după mine vine unul căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg încălțămintea picioarelor după mine după eul meu după cel de au jos de petronul vieții vine Hristos eul vechi n-are vrednicie nu poate să dezlege încălțămintea picioarelor trupului lui Hristos eul vechi este vrășmașul lui Hristos și nu este primit în slujba lui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 ci iată că după mine vine unul căruia eu nu sunt vrednic să-i dezleg încălțămintea picioarelor. Sfânt cuptor al ce mă arzi fă să pierd pe noi dai tu 3 3 3 So sure. ves ne pri Fost Una O cerescule cuptor Ca să pot primi Cu luna La sfârșit